Sunt Cristian Dei și ascultați tema de istorie. Lecția Revoluția din 1848-1849 În 1789 a început Revoluția franceză, iar rămâne în istorie sub numele de Marea Revoluție, deosebindu-se astfel de Revoluțiile din 1830 și 1848. Revoluția din 1848-49 a fost unul din evenimentele majore ale confruntării dintre absolutism și liberalism în secolul XIX. Participanții au exprimat păreri diferite privind împlinirea lozincii din 1789: Vă aduc aminte: libertate, egalitate, fraternitate. Păreri corespunzând unor interese diferite. Revoluția a adus în prim planul istoriei noua clasă socială a proletariatului, formată odată cu Revoluția Industrială. Ea și-a făcut auzite dorințele prin reprezentanți ai teoriei socialiste sau comuniste. De asemenea, naționalismul, este o componentă principală a programelor revoluționare. În Germania, în Italia, în Imperiul Habsburgic, dezvoltat odată cu războaiele napoleoniene, naționalismul se afirmă acum ca o forță politică în toată Europa. Centre revoluționare sunt marile orașe, dar în Estul Europei, unde Predomină economia agrară, cu trăsături încă feudale, prezența țărănimii în Revoluție este apreciată ca obligatorie pentru succesul acesteia. Înfrângerea Revoluției, sau revoluțiilor care compun fenomenul revoluționar european în 1848 1849 a amânat doar realizarea ei, regimul constituțional, extinderea libertăților cetățenești, statul național. Generația liderilor revoluționari din 1848-49 va constitui clasa politică în a doua jumătate a secolului XIX.